مان الرحیم باب الوفائی باب الوفائی بالعهد و الوعد باب دې په بیان د وفاد او عهد کی وینځا ژل وعده پر کول د وادي <تصفح> چا چلو رسول سره وعده کړي یا نوري وادي دې دې پر لازم دي او بغیر د سوذر نه په عهد او وعده مخالفت حرام او ناروا قال الله تعالى واوفوا بالعهدي اله الا علامين فرمای پورا وک وی په ودی ان العهد کان مسولا کوئی به شک ودا د دې بار کې بتپوش او پختنه کې دیشی وقال تعالى واوفوا بعهد الله پروالکئی فواد اللہ اذا اعھتم کلچوا دی کوي وقال تعالى یا ای الذین امنوا اووفوا بالعقود پروالہ اقدا و احد ده پمند بندا والله کیه ایک کلمه ده ویلی ده کمیلیمی ویلو مانا داده تا اللہ منه او دا اللہ ده حکم مطابق بجوانتی ره نو از داد دی دلان دی جوانتی رول لازم دی اقده نکاح دی نو دخز فرضی حقوق پتا لازم دی وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لماذا تقولون ولوائي داوئك وإما داغس لا تفعلون جكوينينا كبر مقتن عند الله لو يدغسي خبرد فنجد الله أن تقولوا ما لا تفعلون داچوائي هاغت تاسوئك وإنام نبی حریر رضی اللہ تعالی عنہو دعبو حریر رضی اللہ تعالی عنہو نروائیت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی آیت منافق ثلاث نخید منافق دریری یون خیداد اذا حدث کذبا چې کله سر خبرې بیان کوي درروغ به وي و داعد خلفه کل او کله چې واده وکې مخالفت به کوي او در ده اتو می نهخواانه کاانت ور سره کېښدشي نو دبه په کې خیانت کوي متف کو نلی ځ دافې وایې جا تو علی کړه په وریاده مسلم شریف کې ویناوما اگر کدی روجینی سیو صلی الله منځو نه کوي و زعما د خیال کوي انه مسلمن چه دې ګنې مسلمان دې وان عبد الله ابن امر ابن العاص رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و وسلم قال تالله حبی فرمایلی ار با اومن کن فی سلور خبر دی ارغ سوق چې دا پکې وی کار منافقن خالصا یو خالص منافق وی کانت من کان تھیی خصلت منهن ارغ سوق چې پاغ کی او خوید دینا کانت تھیی خصلت من النفاق نو وی پاغه کی او خوید النفاق حته یا دهتلدي چې پریږې زیب یو پهغې کې سري ا د اتوممی نهخواانه جامانت ور سره کېښ چې خیان نه به کوي حد دبه کله چې خبرې کوي نو د روبه وئ و دا د غده کله چې واده و اېدا خاص و ما فجر لیسلورم صفته چې چا سره جنگ وی نو د اوکم زلی سپکې سپورې کوي متفقونه لې وردا سپ کې خبرې کرن زلی دا د منافقانو خوې دې اوسپدی کې عوام سکه جزان لاسو خواس وای اگر چې په خواسو کې نه حسابيږي هم په کراغ ني بازی دیلم پجامہ کی اوبل پسپک کی داخلا دا خود دایره نه بار خبرې کای ادیت به د دین د کار نو مخیس ذاتی حملہ د چاېب لغول څوک شرمول دا خو حرام دی ته کچاد دین او د دا دعوت دا نوم کې نو بیا د کفر خطر را دیتا دی ته دینوم د تبلیغ او د دا دعوتی خیوکار خیر, خیر ورته او نوم دی ورتدی بادتی خیو کې کنځلي متفقن علیه وان جابر رضی الله تعالی عنہ د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال له فرمایي قال ال نبی صلی الله علیه و علی وسلم مات نبی کریم علیہ السلام فرمایلی لو قد جامع البحرین کې چېرې راشي مال د بحرین او د هغه جزيه راشي اعطیت کها کذا واه کذا واه کذا نذبتاله داسې در کوم داسې دسي درې لپي بډا کې درکو دا تاسو نیمګړي دنیا دا پیغمبر واداو کا چې د بحرین د مال نبه درې لپي ډکه کې وچه دا بحرین مال رات لو نسید العالمین دا دی نمگوڑی دنیانا د قبر او د خیرت خوشحالو تلارو بس دا فانی دنیا دا هر شوک دی دا سووهی وی هر موز چی سڑکی وی دی چی خیرنه دی هر درس چې چی د وزدکی وای دا خیرنه دی دمرگس پتن لئے تامخ کی رضو کی کورتا سواو لئے در شیخ سید عبدالسلام سے ابرحیم اللہ بچے ہو علو یعالی ہو ماسخوطا لئے قرآن درسو کو یا اول از بجی بیا مر روغ رمٹ فلم یجی مال البحرینی نو نوراغله مال د بحرين حتا قوب ذنبيي دل رسول الله عليه والسلام تر دي جو وفات کړي شو نوي رسول الله سلام فلما جاء مال البحرين كلا شراغله مال د بحرين مر ابو بکر رضي الله عنه حکم کړو ابو بکر رضي الله عنه فنادا نو الهه نکړو من كان له ورغ سوق شيبي در رسول الله صلى الله عليه وسلم سراده سواعده دې دنیا قرض فلیاتنا بما تجراش ابو بکر رضی الله جبا غاده پورا کوم قرض به خراشو فاته تو جابر رضی الله نو ای زور وقلتو عالم وقلت له ما ور تو فرمایل ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه نک نبی کریم له الصلاه والسلام قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا مَاتِ دَاسِو دَاسِو مُفرمائِ لِي فَحَثَا لِي حَثِيَتًا دَكَيْكَ مَاتَيَو وَلَّبَا فَعَدَتُّهَا نُو مِشْمِرَ لَا فَإِذَاهِيَ خَمْسُو مِعَتٍ پِنزَسَ وَدِرْحَمَو فَقَالَ لِي خُذْمِسْنِهَا مَاتِ وِیرَا وَالَا مِسْلِ حَدِدِ نو یونین زر دراہی میں ولوارکل متفکن علیہی بابن الامرو بالمحافظتی علاما اعتادهو من الخیر اما الراغل چه محافظت او پابندی با کے پاغا چه اللہ در تدیو خیر عادت جوړ کرے تحجد که نو پریزه ماں دا حکار خیر دے اللہ تلاوت توفیق در کڑے دا درس و تدریس توفیق در کڑے دا خیر خیرات توفیق در کڑے او تالے یو اخ عادت جوړ کڑے نو پدی پا بندی کوا قال الله تعالی اللہ فرمائی ان اللہ حلائیو غیرو اللہ نبدلوی ما بی قومن آغچی وی پیو قوم بانی دا نعمت یا دا عذاب نا یو غ روما بیافم تر دی چې بدل کې د یاغچوي په نفسو د دوی پهلونیې کړړی چې تهنا شکرې نه کې نو اخلی نه عذااب راغلی ک ته بدل نه شونو عذااب لدي کېږي نه وقاله تعالله الله ولا تكونو مكيگهي کله تی پشانده غرزنانا نقضت غزلها چپرا به نستغفل ريشل شي وي وړاي مم با دي قوتن پست مضبوط والي ده غي نان کا تھا ټکړي ټکړي اے قران صاحب کتاب موږ او تاسو روې ټول راز دي ګور در شوکو ټول راز نور پسی دا سکار مکاو جی پا دی خار راو آچه درس ختم شو دو زنانا و دو طالبان کې غیبتو نی شورو کل چغلی شورو که سپکاوی شورو که دا سکارو نیو کل چی دا ٹھولی درس پی ختم کو وَالْعَنْكَاسْ جَمَانْ نِكْسِدْ وَهُوَ الْغَزْلُ الْمَنْقُوزِ دا غې شې شوي وړی ته وي چې غ ټوړې ټوکړی کې و قاله تهعاله فرمادي د الله چجد دی وړ او نهدي کیدی کله دی نه پهشان داه کسانو اوتل کتابه چوررکه شوي ته کتاب من قبلو مخد دینا فتوال علیہم پهتاللهلی همل مد نوګ شوو پهغې بانې غروونوم نظره شخصی او وقالت اعلی فما راوها حق رعایتها روحانیتی پزان لازم کړو نو خیال ان حق خیال ساتل او آیات نوریم ترجمهوی چا تصور دی و انندل ابن امر ابن الاسری رضی الله عنهما قال لي ده فرمای وی فرمایلیو ما تا رسول الله صلی الله علیه و آله و یا عبد الله ای دا لا تكن مکي غمس لفلان ان فلانی غند کان يقوم الليل هو غشرا پاسه دو بد شفیع فترك قيام الليل نقيام الليل بريخو ورتا یو لوی نعمت دې شید شپیا په تیار کې را پاسي پوړ یو ځمې کې او الله تعالی د خپل قبر او خیرت خمو فکر دې را پمخکړې د چدا نعمت الله زرکنو د بادشاہی تخصشه دې یې را کوزي کما متفقن علیه <متفق> وای کو با بو اشتہوابی تی بل کلامی اے مستحب دیدہ سے نرم نرم خبر کول وطلاقت الوجه او اے مخ کوشا شاد کن چتندے دی چات گونج کڑینی ان اللقاء فوخت ملاقات کی نرم نرم خبرے کو چا نرم لاو شیدہ اخلاق کو پدائے رکھی ام مخورت کو لاو کا تندے اور تا او څنګه دې ګورنجې کاوه ما قال الله تعالی الله فرمایلی اے خپل حبيب تا واخف پر اخ کا تک جناح کل للمؤمنین وزر د مؤمنانو د پار شفقتک وقالت علی الله فرمایلی ای زما حبيب ولو كنت فزاً کویتسو شخت جبوالا او دارنگي ناكارا اخلاق والا غليظ القلب او شخص زوالوي لن فض من حولك دوي بتسنش ویتان گیرشا پیره ان ابي بن حاتم رضي الله عنه دادي بن حاتم رضي الله عنه نور روايته دې فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي اتقوا النار اے خلق و زان دور د جهنم نه بچګي ولو بشق تمرتن اگر کپ یو ایشا د کجوري وی نیمه کجوره دی ورکا یا د نیمه نه د کما ورکا فملم یجتش شینو مند کجورا فبیکالمتن ثویوا نو په پا خبره پاکه اور مسرار اچا سره د خپل خبره د اخلاقو کا دا به مله د ورن بس کی دو ذریعہ جوړه کی پاده خلق ته نارینه او زرانه ته الله حسن خلق ورکړي ناخي خبر کی شوګلار شي دعا ولکړي اباز اب ادا شي وي چيبا سغه سره د سپي خلن ختي نو بس هغه داله لې شي چلې نو بس خبر ادا شي وکړي په وروستۍ کې کوي متفق علیه <تصفح> و نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائلی والکلمة طیبت صدقت یوانی کا خبرم خیرات دے چاہت دی نرم انی کا داخلہ کو خبروکا متفق علیہ و نبی او دا بازی دا حدیثاو تقدم بیتونی چمخ کی اگر ترکی سر تیر شو. وعن بی درن رضی اللہ عنہ قال قال لی دے فرمائی وی فرمائی دیو مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحکرن من المعروف شین مگن دنی کئی نسشے سپک, سپک مگن دنی کئی نسشے ولوان تلقى خا ك بوجه اگر ک دوور ور سره په فراخ او کوشاد لیو مخمل او رواه مسلمون وصل الله علیه